Say he's all the only one Say he's Allah, one. Sud, presuditi ovoje ima na ovoje kufuru to su pravi zločinci Yes no parents, no no to su pravi zlikovci To i kakav god kasnije napravi, nije ništa prema tome kovru, jer je kovr največej grie i osnova svakog dupog rješenja. Zadnja Allahova objava i poslednji ذاركَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا التوحيد إسلام سكان مدينة بيرچ فناشن بوتو اوسپيا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أزميشني الله تبارك وتعالى من سوية نيزميرنة ملوستة وبلغدات فرمجوه يشانسو وبيعيوه يسوية عبية I slavu svoje poslanike da bi ljudima ukazali na pravi put, da bi ih poučili onome što nisu znali, da bi ih odvratili od svake vrste zla, da bi ih podstakli na svako dobro i da bi im ukazali na put. Allahov tbaraka ve taala zadul wa'stah i večni sreće. Od velikih blagodati prema ovome ummetu jeste to što je objavljen ovaj Kur'an upravo nama. Sledbenicima poslednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koga je uzvišeni Allah jella shanu odabrao među mnogobrojnim svojim poslanicima i vjerovijesnicima da mu dostavi svoju vječnu objavu koja ostaje trajna do sudnjega dana. Trajna i nepromjenjiva onakva kakva je i objavljena uz uzvišenog Allaha. Ovaj ummet, ovaj narod je posljednji narod Koji se pojavljuje na zemlji i naziva se narodom, ummetom. Iako među sljedbenicima ovoga ummeta ima onih koji govore različitim jezicima. Ima onih koji žive i živjeli su i živjeće na raznim krajima ove zemljske kugle. Ima onih, čije je porijeklo bliže i dalje, skroz različito. I ne imaju u međusobnom nikakve rodbinske veze, osim one prve, pređašnji time što vode porijeklo od svoga praoca Adema, ali i Selana. Ali pored svega toga, i pored vremenske razlike među tim ljudima i pored no mjesta na kojima oni stavaju pored mnogih mjeskih na razlogu oni govore i pored radnici te bolje kože i tako daje oni se svi nazivaju jednih što znači da nam je to jedna velika polka da je muhmin muhminu najprečnijih makar bio nakreju dunjalu <todan> <todan> to je ono istinsko islamsko bratstvo koje je plod imana i koga osjeti osjetio je slast imana en tuhibbel mar'a la tuhibbu ila lilla da voli čovjeka ni zbog čega drugom osim u ime allaha tabarake wa ta'ala To je ta trajna veza i neraskidiva koja ostaje kako na dunjaluku, tako i na ahiretu, što je još Ovom je ummetu koji je posljednji ummet, posljednji narod koji se pojavio među ljudima, uzvišen Allah, te barake vata'ala, podario je ovu blagodat slanja je svoga poslanika Muhammeda, salallahu alaihi ve sellem, koji je خاتم النبیین печат svim poslanicima a znamo da je pečat ona završnica i ono najbolje što se stavlja na sve. kao što Resul sallallahu alejhi ve sellem usme sahih kaže usme sahih hadisu kaže moj primjer i primjer poslanika prijemene je kao primjer jedne građevine Koja je završena, ali i koja je divna, oko koje ljudi hodaju i čudejoj se, divejoj se i govore kako je lijepa ova građevina. Samo što joj nedostaje jedan dio u čošku. Koji kada bi se upotpunio, ona bi bila potpuna i savršena. E ja sam taj dio koji je nedostajao, kaže Resoula sallahu alaih Dakle, ta građevina poslanstva od uzvišenog Allaha tabareka va ta'ala upotpunjena je najodabranijim Allahovim poslanikom Muhammedom salallahu alaihi wasalam ovo spominjemo zbog toga da vidimo veliku blagodat Allaha tabareka va ta'ala koju nam je podario i ovim ajetima koje mi učimo sada uzvišeni Allah nam kaže innehu le kavlu rasulin kerim to je sigurno bez ikakve sumnje Govor plemeni tog poslanika. Le kaulu, rekli smo šta znači kaul, riječ. Jako je to govor i puno riječi i puno rečenica i mnogo ajeta, ali je rečeno kaul, jedan govor, jedna riječ, što znači da jedan drugoga upospunjuje. Da jedan dio ove knjige, Upotpunjuje drugi, da jedan dio objašnjava drugi, da jedan dio potvrđuje drugi, a nikako kao kod onih koji su iskrivili Allahove objave da se jedan dio suprostavlja drugom ili drugim. Dijelovima Allahove objave. To se u Allahovoj knjizi, to se kod Allaha ne može zesiti. I zato, od mudrosti što je ova knjiga nazvana Kur'anom. Znate li šta znači Kur'an? Mi često čujemo mnoge riči. Čujemo, es salato znači namaz. El Kur'an, znamo šta je Kur'an, zar to treba objašnjavati. Ali šta znači Kur'an? Znamo na šta se odnosi, to je Allahova posljednja tiga, posljednja objava koja je došla Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi ve sellem preko njegovog časnog poslanika ili izaslanika Džibri ili Emina i do nas prenešena Tevaturom u jednoj je knjizi sačuvano i tako da je. Znamo šta znači Kur'an, znamo na šta se odnosi, ali kako je značenje riječi Kur'an? To treba da znamo sve te pojedinosti. Ulema kaže, Ulema kaže uzeto je od reći karenejakrinu. To znači karim. Nešto što je slično jedno drugome. Jedno uz drugo. Što znači da ovi ajeti koji su u Kur'anu potvrđuju jedan drugog. I to je jedna od najkarakterističnijih osobina ove Allahove knjige. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ خْتِلَابًا كَثِيرًا Kada bi bio od nekog drugog, a ne od Allaha, vidjeli bi u njoj mnoga razilaženja. Što znači, Kur'an znači knjiga koja je savršena, čiji jedni dijelovi potvrđuju druge. A još je veće čudo, kad znamo da je objavljena kroz 23 godine u različitim periodima, Života Allahovog poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, kada je bio i u Betki, u tajnom izaslanstvu od Allaha debaraka da wa ta'ala, tri godine, zatim deset godina, isto u Mekki, u javnom pozivanju u Islam, ali pod teškim uslovima i zatim u Medini, opet nešto oko deset godina. Kada su imali već svoju snagu i svoju vojsku i kada su počeli primjenjivati među ljudima Allahove debaraka da wa ta'ala zakone. Kroz cijeli taj period, ovo je taj Kur'an, koji je zaista jedno veliko čudo i koji potvrđuje jedan jedan njegov dio, drugi. I to je u stvari zakon muslimana. Drugo značenje riječi Kur'an u Lema kaže uzeto je od riječi Qare'e. A što znači Qare'e? Čitati. I dokazato su isto kur'anske riječi Ikara' bismi rabbi kalladi halak. Uči u ime tvoga gospodara koji koji stvara. Što znači i to je knjiga koja se puno uči. To je svojstvo ovoga Kur'ana. Oni koji vjeruju u Kur'an puno ga uči. I to je knjiga koja se puno uči. I to je knjiga koja ne može dosaditi njeno učenje. Znači stalno, neprekidno i u kontinuitetu ona se uči. In nehu la kaulu rasu volin To je riječ plemeni tog poslanika. Što znači, to su riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala koje je dostavio ili, ili, ili, ili, ili. koje je rekao džibrili eminu, a koji je to premio vjerodostojno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Vi kuvatin moćnoga, naziva ga moćnim i snažnim, toga svoga meleka džibrila. Jer je ovo jedna velika snaga. Ovaj Kur'an. I zato Allaho poslanika, ali sada se prilikom preuzimanja vahja bije u posebno jednoj situaciji. Jer je to bila veza između meleka i čovjeka. Sasvim dvije različite prirode. Nekada bi se melek pretvorio u ljudski oblik. I došao bi Allahovom poslaniku, ali sada se salam, sa vahjom. I vidjeli bi na ljudi kao čovjeka, ali to je u stvari bio melek. I tada bi mu lahko bilo. Ali nekada se ne bi pretvorio ljudski oblik. Bio bi onome svome obliku u kome ga je uzvišeni Allah tabaraka va ta'ala stvorio. I to je taj težak vahvi bio. Koji je prihvatao Resulullah za da Allaho esam. Pa na početku bojao se da mu šta ne promakne od Kur'ana. I brzo bi ponavljao za Melekom, Džibrilom, čim bi mu on donosio vahti, odma bi Allaho poslanika, ali i sada se salam, brzo ponavljao Kur'an. Da ne bi što zaboravio. Pa mu uzvišen Allah, kaže, La to harrik bi ili Nemoj ti Kur'anom mićat svoj jezik. Nemoj ne da požuluješ, da se bojiš da će ti nešto izmaknuti. bi, da bi uhvatio, da bi što prije. Dobio to da ne bi ti promaklo. Inna alejna djem'ahu va Kur'an. Na nama je Allah kaže njegovo sakupljanje i učenje njegovo. Fe iza kara'anahu fe tebi'a Kur'an. Pa kada ga budemo učili ti slijedi njegovo učenje. Thumme inna alejna bejane. zati je na da ga obejanimo, da ga protumačimo i objasnimo ljudima. I onda, nakon toga, Resul Allah, ali sam bi slušao, a ne bi ponavljao odmah za džibrilom kuranske ajete koji su mu dolazili. Jer je dobio garanciju od uzvišenog Allaha da mu ništa neće promaknuti od ovoga Kur'ana. Ovdje se postavlja pitanje zašto na ovome mjestu je spomenut džibril po ovome svojstvu. Vi kuvatin, jedan moćni, jedan snažni vidi čemu iz kasnije govora. Da namo zvišanje Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ ovaj govor, ni to šaitanov govor, govor proklajtov šaitan. Šta to znači? Ljudi, kada su došli pred ovaj govor, Allaho tabaraka wa ta'ala, značu gled isus. I nikod nije niko, ne niko rekao, Ovaj govor, to je običan govor ljudski. Nego su rekli, ovo je nešto vanredno, ovo je nešto izvan naše moći i naše mogućnosti. Mumini su rekli, to je govor Allaha te barakeva ta'ala, ko što i jeste. Doćim kaderi to nisu pa su rekli, to je govor šeitana. Jer su sve neprirodno do tada pripisivali šeitanu i sitru i pripisivali nečem što nisu poznavali. Kada je opisan onaj koji donosi vahin. Od Allaha tabaraka wa ta'ala do njegovog groba Muhammeda i poslanika sallallahu alaihi srna. Opisuje se tim svojstvom, onaj koji je moćan. Nako ga ne može djelovat četan da nešto promijeni, da nešto uvaci, da utiče na taj vahin. Ne, on je snažni, vijek uvodni. Nije rečeno kao i un snažni samo. Nego zikuvati posjednik. Kove. Snage velike. Jer je došlo u neodređenom obliku. A kad je bez određenog člana. Nije rečeno vilkuva. A bi se značilo moćni, Nego močni. Onaj poznati močnik. Dakle jedna velika snaga koju mu je Allah, tabaraka vata'ala, podario za dostavu toga vahja. A kako li ne bi trebala snaga? Kad meleki, kada čuju Allahov govor, tabaraka vata'ala, iznad sedam nebesa, unesti ispopadaju. Meleki! I onda pitaju Džibrila, kalu mada kale rabbukum, kalu haq. Pitaju, šta je to rekao, gospodar? A dolazi im odgovor, rekao je istinu rekao Kur'an, govori kada i kader, to će se desiti, to će biti, i tako da je. Vikuvatin indedil aršinekin, ali uz snagu, on je povjeriv, onaj koji je cijenjen kod gospodara arša. Indedil arši, kod posjednika, kod vlasnika arša. Aršur Rahman, To je prijestolje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Najveće je Allahovo djel lešanu u stvorenju. Koje je iznad sedam nebesa. I sedam nebesa. I ova zemlja sa svojih sedam katova. I sedam nebesa i ono što je na njima. I kursi. Je u pogledu Allahovog Arša, u pogledu Allahovog prijestoja, kao jedna mala halka koja se baci u, u pustinju. Neuporedivo maleno. U pogledu na Arš. I Arš je istina. Spominut kako u Kur'an tako u hadisu Resula alaihissalat vasalam. I u to vjerujemo. Znamo da to ima i znamo da to znači arša Allahovo prijestolje. Iznad koga je uvičeni Allah, te va ta'ala. I duži smo i obavezni u to vjerovati. Ali, ni pošto ne smijemo usporediti Allah, tebareke va ta'ala, ta sa njegovim stvorenjima. Lej se ke šeji, nije ništa kao on. On nije mohtač od tog prijestolja. Nije mu potrebeno. Ali njegova je mudrost da je stvorio i da je on iznad svoga arža. I on je posjednik velikog arža toga, Velikog toga prijestolja. Neki ljudi bojeći se da se to drugačije ne shvati. Tumače kao prijestolje. Tumače riječima svemir, kosmos i tako da A to ne ima osnove u islamskim šarijatskim izvorima. Kao što kaže i mami Malik, mi znamo šta to znači. Prije stolje znamo šta znači. Ali kako hoću toga, kako ono izgleda, mi to ne znamo. A dužni smo u to vjerovati. A pitati i raspitivati se o tome, kako, šta, koliko, kada, to je bidanje, to je novotarijenje. Dakle, vjerujemo u to, a ne znamo tačno kako hoću što vjerujemo u Allaha tabaraka vata'ala, a da li mi znamo pojedinosti Allahu tabaraka ilma ta oni njega ne mogu svojim znanjem obohvatiti, a kamo li svoji? Očima la tudrikuhul Absar, njega oči ne dosežu, a on doseže svačije oči, i svačije poglede, i svačije misle, Izato Allahu ve aršu istina kao što su istina sva Allahova te baraka ve taala svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i u sunnetu Resula alejhisel Ne Mi poredimo to sa Allahovim stvorenjima. Vjerujemo u to, jer je nedaj Bože za nije ka tišta iz Kur'ana i sunneta Resula alejhisel salam. Kao što su prvi vjerovali i te prve vlatne generacije muslimana. Kakvoću toga ne možemo znati. Dužni smo vjerovati, a raspitivati se o tome, to je novotarija. Koji je kod gospodara Arša cijenjen? Dakle, odabran izabran za tu ulogu i za tu dužnost. Mutlain kome se drugi podčinjavaju, kome se drugi pokoravaju. Dakle, nije iz reda običnih meleka, već iz reda odabranih meleka, kome su drugi meleki podčinjeni. Semme emini tamo pouzanu, gdje tamo? Indel mele il a'ala. Kod najveće skupine i uzvišene skupine, a to je kod meleka, a prije toga kod Allaha tebarka v.t.a. Šta to znači? To znači da ne ima nikakve sumnje, niti šubhe u ono što nam je dostavljeno od Allaha. Jer je došlo putem u koji ne može biti nikakve, nikakve sumnje. Istina od Allaha dolazi preko Meleka Džibrila. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ A zatim, još jedna garancija, a to je onaj kome se dostavlja, a to je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ve ma sahibukum, a nije vaš drug, bimeđun, onaj koji je lud. Zašto se ovakvim riječima opisuje Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Upravo da bi se zanijekalo ono što su, što su nevjernici izmišljali od laži prema ovoj vjeri. Oni nisu mogli reći ovaj govor nije to ispravno. Nešto mu nedostaje. Kao što se danas ne može reći. Ovaj Kur'an, ovaj sunnet, ova izvorna vjera. Ne može se to reći. Osim ono što izmišljaju... Ali to se i ne uzima u opzir. Ali šta će reći? Reći će za onoga ko je došlo to. Kao što danas govore ovi koji to i to radi. Ovi ovakvi ili ovi onakvi. A da li ti primjenjuju sunnet ili su daleko od njega? To se ne uzima u opzir. Tako su Resul, ali i sad se vam rekli, međunom. Uzvišenje Allaha tabaraka wa ta'ala odbacuje tu izmišljotinu i kaže Nije rečeno, nije Muhammed lud, ko što za njega govorite. Govoru uče nevjerniti. Nego kaže, vaš drug nije lud. Šta znači drug? Ona iz kim se družite. A ona s kim se družiš, znači da ga poznaješ. Pa zabi tebi potrebno koji ga poznaješ, to potvrđivati? Ovdje nije rečeno sigurno vaš drug nije lutne. Ne treba im ta potvrda. Jer zdej, ovdje je sasvim uobičajen govor prenesen nevjernicima. Wa ma sahibukum Vaš drug nije lutne. Ne treba nikakva dodatna potvrda. Dovoljno je to što je on vaš drug. Što vi njega poznajete. I ne ima mjesta. I za kakvu optušbu. Ne možete mu ništa reći. Ispravan govor. Preko pouzdanog izvora. Preko pouzdanog prenoćioca. Iz pouzdanog izvora. Preko do Allahovog poslanika. Mohameda sallahu a srv. وما صاحبكم بمجنون ولا قد راه بالافق المبين اون غايه فيديو نا ابظر يسنام نا هوريزونتو كو غايه فيديو يا ملك جبريل فيديو غايه نا يسنام ابزوني i ovese riječi ne odnosi na Allaha te ka vata'ala nije govor o tome da je vidio Allahov Resul alaihissalatu wassalam Allaha Jelmašana, več Meleka Jibriela pitali su Allahov poslanika alaihissalatu wassalam što spominje imami muslim u svome stahijhu od Ebu Zerra radijallahu anhu Pitao sam Allahovog poslanika jesi li vidio svoga gospodara? Jesi li vidio Allaha? A on mu odgovara nurun en naerahu svjetlost kako da ga vidim? U drugim predajama se spominje da je svjetlost njegov zastor Da je svjetlost zastor uzvišenog Allaha te barakeva ta'ala. Kada bi ga otkrio, spalilo bi sve do čega pogled dosegne. U drugom rivalicu kaže, re ej tu nuran, vidio sam svjetlost. Danjeviše kao čovjek, Resul Allah, ali sad se sad, nije mogao vidjeti. Jakom je mu je uzvišeni Allah podario na ovome svijetu nešto što se zove ade", nešto što izlazi iz onog ljudskog običajnog. Ali toliko nije da je moglo. Zar nije izašao iz onog običajnog to time što je u jednoj noći otišao od Mekke do Mesidul Aksala. Pa, recimo, i to je danas svatljivo po ovim našim prevoznim festima. Ali kako da shvatljimo u jednom dijelu noći, da ode od mjesečinu laksa'a do, do sedmoga neba. Do iznad sedmoga neba. I da se ponovo vrati. Koja je to udaljenost? Koja je to vrzina? Kako je, kako je to tijelo moglo tako podnijeti? Kad uzvišeni Allah, kaže kun, pa je kun. Budi, onda to mora biti. Došao na mjesto kome melekima pristupa ima. I razgovarao sa Allahom tebara kevata. Ovdje se kaže u ovome ajetu što nas navodi Da, da, da. još uvjer da je ova sura o kojoj govorimo objavljena prije Isra'a ime rađaja. Jer se navodi samo jedno viđenje Meleka na jasnom horizontu. A drugo je bilo indesidratil munteha indesha džennetul me'u. Kod sidratul munteha kod Jannata to ga je vidio drugi put. Wala kad ra'ahu nazlatan ukhra i drugi put ga je vidio. Dakle govorije da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dva puta vidio meleka Džibrila u njegovom onakvom obliku kakvom ga je Allah uzvišni stvorio. U Ahmedovoj zbirci hadisa se prenosi od Ibn Mesuda radijallahu anhu Da je reskao Resulullah sallallahu alaihi sallam, vidio sam Džibrila kod Cidratul Munteha'at. To je na sedmom nebu. Sa svojih šestotina krila. Sa pelja je opadalo raznobojno biserje i drago kamenje. Kaže imami Ibnu Kefir, ovaj lanac prenosilaca je dobar. I veoma jak. Dakle, govor je ovdje da je vidio Resulullah s.a. dva puta Meleka Džibrila, a ne Allah, tabareka wa ta'ala. A ono što je prenešeno, da je Resulullah s.a. vidio uzvišenog da Allah, tabareka wa ta'ala, to nam se navodi u Muslimovom sahihu od Ibni Abbas, radijallahu anhu, koji kaže Rasulullah s.a.v. vidio je svoga gospodara svojim srcem dva puta. Dakle, nije ga vidio očima. Jer oči na ovome svijetu uzvišenog Allaha djel lašanu ne mogu vidjeti. Mi znamo slučaj kad je Musa s.a.v. nakon razgovora s Allahom t.a. nakon što je čuo njegove riječi direktno, izravno, bez pozradnika. Znamo da je želji da i vidi Allah još je to ostalo pa mu uzvišeni kaže len ne možeš ti mene vidjeti nisi u stanju u takvom obliku u kojem si sazrađani i stvoreni walakin pa pogledaj u planinu fe instaqarra makanu fa sauf terani pa ako stani na svom mjestu i ti ćeš me vidjeti Veem ma teđla Rauilđebel đale deke. pa kada se pokazal njegog gospodar, to planini upra se pretvorila. Musa Saihka, a Musa un ispal. Ale so obhaneke, tubu tu lejke va ne EUvolul Mominni kaže uzvišenciti Allaha. Ja te molim za opprot. Ja sam prvi mu'min i prvi vjernik. Resulullah alijsa tu sallam kaže: "I kada na Sudnjem danu ustane vidjeću Musa kako se drži za arš za prijesto uzvišenog Allaha te baraka ta'ala." Pa ne znam da li je tim Nagrađen zbog onoga prvog kada je pao unesnijest, kada je poželio da vidi Allaha tabaraka wa ta'ala, ili je prije mene osvijestio se. Znamo da će se zemlja na sudnjem danu otvoriti od haudi keuthera. Kada sve bude helač, kada sve bude uništene u izvišeni Allah, tjedne da prođe vremena koliko on hoće. Nakon toga, kad odredi da se otvori zemlja, da ljudi počnu izglaziti, prvo gdje će se otvoriti, biće na Haudi Keutaru. A Haudi Keutar, to je mjesto, jedan izvor koji je obećan Resulullah s.a.v. na sudnjem danu da će ga imati. On se nalazi danas gdje? ko zna On se danas nalazi ispod mimbera Rasulullah sallallahu alayhi wasallam u nebu džamija u Medini. Odas će se rastie peste zemlja i otvoriti. Dakle slet, slet, slet, slet. ljudi nisu u stanju da vide Allah te bareke ve ta'ala dunyalu. Kako sada osvatiti razak? Musa alayhi salam kaže Allahu, Allahu pokaže mi se da te vidim. I Allah mu kaže, ne možeš ti mene vidjeti, ali u planinu i tako dalje vidjeli smo. Šta se desilo? Doći im s njegovim narodom nije isto postupio uzvišenja Allah. Šta se desilo sa Beno Isra'ilom? Dao je da ih munja zadesi, da ih munja stigne iz neba kada su tražili da vide Allaha tabarakeva ta'ala. Tako da su svi do jednog poumireli. Od onih deset koje je odabrao Musa za za, za odlazak Allahute Vareka Vatehala. Kakva je onda razlika između viđenja Musaovog i viđenja Benu Israilovovog? Razlika je ogromna. Zapravo ne ima nikakve sličnosti. Time što je Musa, ali se vam rekao, Allah ho pokaži mi se, volio mi da te vidim, A ja sam momen. Doćim Beno Isra'il su rekli, Lenu mine leke, Hatane rellae džahre. Nećemo ti Musa vjerovati, dok Allah svojim očima ne vidimo. Kakva to ima sličnost? Musa, ali selam, iz imana, iz ženje traži, ko što bi svaki od nas A oni fraže iz nečega drugog. Nećemo ti vjerovati dok Allaha otvoreno očima svojim nevidimim. Dakle, razlika između ovog i onoga pitanja. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ A vaš drug nije lud. Dakle, kada nije uzvišeni Allah to što oni govori da je lud, A oni znaju, da nije kao oni, znači, da je on Allaho poslani. Ako nije u šeru, onda da je uf. On da je uhajru. Vama huva alel gajbi bi danin. I kada je u pitanju objava, on nije danin. Ovde imaju dva kirajeta. Mutevatir, koji se mogu učiti u namazu. I to nije razila želje nikako, nego je to Allahova blagodat, što je objavio i ovo i ovo. Kako to? Kao olakšanje ljudima. Jedan je kirajec, bilo njimim. I kada je u pitanju objava, on, to jeste Allahov resul, nije škrt. On ništa za sebe ne ostavlja. Sve vam prenosi. I je to bilo teško. I nimalo nije bilo lako, jer je bio napadan, ne samo u svom imecku, nego i u svojoj djeci i u svojoj porodici i na kraju bilo mu životom, zapravo smrću priječenom. Lijus bituke, evo jako tu ljuke, evo ju kriđu. Hoće da te zatvore ili da te protjeraju ili da te ubiju. Ne znaju šta će s tobom. Ali on je istinu ljudima rekao. Kome je pravo, kom je krivo. Kada je takav Allaho poslanik, ali i za to je saram. Istinu govori o ljudima. Šta je sa onima koji kasnije dolazi? Zar neko misli da može jest halve i pilave na raču nove vjere? Vallahi ne može. Da je iko mogo to bi bio Allaho poslanik, ali Allahov miljenik i odabranik. Zar neko kasnije može misliti da može šutiti, a kamoli da može krivo govoriti i krivo tomačiti Allahov vjeru. Na račun toga da ljudima udovolji. Da ga ljudi potavšu po ramenima. Da njegov intervju izađi u novinama. Wallahi ne može. Sve je kadao. I ta najbolja generacija. I oni su se za njim poveli. Tako da su prenosili istinu ljudima. Po drugom kirajetu. A on u pogledu vahja nije nepouzdan. Što znači, isto tako sve ljudima rekao. Nije ništa za sebe ostavio. Nije ništa iskrivio. Što znači, vjerno je to dostavio. Wama hua bi kauli šeitanir radjim i Kur'an nije prokletog šeitana govor. Jer vidjeli smo da su ljudi vidjeli u Kur'anu da je to nešto neobičajno, neobično, čutno. Kad su se džini čudili i rekli, inna ajeba, Mi smo čuli jedan čudan Kur'an, čudo je od govora. I zaista je blagodat znati ova značenja, znati značenja Kur'ana i Kerima, znati arapski jezik. Jer te to približava dinu i to ti je od zvjere i od dina tvoja. nevijernici su to pokušali skrenuti i reći, to je govor prokletog šejtana a onda uzvišeni Allah odgovara na više mjestau Kurana i kaže helune biukum ala man nanzalu shayaatin hoče teli da vas obavijestim kome je dolaze šejtan ima ih koji ma dolaze šejtan Ja ću vam reći kome dolazi. Te ne zelu ala kulli silaze svakom efakin velikom lažljivcu, smutljivcu, onome koji podvaljuje, koji izmišlja. Etim tim teško me Koji ne ima nikakvih granica, ne onom običnosti, nego teškom grešniku. Koji se pročuo po lažima i po grešima. Julkune semmak. Oni samo preslušaju što drugi kaže. Wa eksaruhum kezibun. Slušaju neistine, a većina njih i sami neistine govore. Semma'unelil kezibu. Oni koji puno laž slušaju. I ovde je jedno opozorenje. Ono što ćemo nekada naći kod nekih muslimana. A što je vrlo opasno. Ima ih koji će se povesti za svojim strastima. Pa kad sluša nekoga, dao ti je Allah to fitru. Da znaš da taj ko ti priča da to nije istina. Ali ti je drago to slušati zato što govori protiv onoga koga ti ne možeš. Zbog ovog ili To je vrlo opasno, vallaj. A znaš da nije? Da? Drago, uživa, ulaži, slušaj, ulaži. Dakle, tako ima dolazi šajpan. A jel vaš drug takav? Nije mi pošto. I drugo kaže uzvišeni Allah u suri Mirjam. Elem tera enna, vidiš li ti da mi er selne šajatine šajemo šajtane. Alal kjafirine na kjafirak, te uzuhom ezza, koje ih iz temelja uzdrmaju. Šeitani kjafirima tim vladaju. Vode ih kao što se vode životinje za povodat. Tako šeitan te kjafire vodi i izgubili su svoju volju pred tim šeitanima. Zato što su se preko svojih strasti i grijeha prepustili prokletim šeitanima. Te uzuhum eza. Uzdrmaju ih iz temeljati šeitanima. Fela tađa dale im. I nemoj požurjivac kaznom njima. Inema na'ud lehum adda mi samo nima dane njihove odbrojavamo ono što će ih zadesiti to ih ne može mimoći pitanje je samo vremena kada će ih zadesiti wa ma huwa biqawli shaytanir rajim I uzvišenje Allah nam kaže وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ شَيَاتِينَ I s njim, to jeste ovim Kur'anom, nisu došli šeitani. تَنَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِي عُونَ To njima ne treba, a oni to nisu ni u mogućnosti. Po njihovoj prirodi šeitanskoj, koja je daleko od hajra, to njima ne treba. Ovaj Kur'an to njima ne prileži što bismo mi rekli. وما يستطيع da هوشي oni to ne mogu. Innahum an sam'i la mahzunun. Oni su odvojeni od prisluškivanja. Ne mogu prisluškivati Allahov ba. I zato drugim riječima ovaj din ne može se širiti preko onih koji imaju sitne dunjalučke kalkulacije. Ili neke ove interese dunjalučke sitne. On traži ljude koji će kazati hap, kada ih gdje treba i onakav kakav on jeste. Da bi ljudi znali u dotičnom trenutku šta da radi. Šta da učini. I zato ovom se vjerom drugim riječima ne može bajati ljudima. Može neko jedno vrijeme to raditi, ali će se to otkriti i to će se pokazati. Ova vjera traži iskreni koji će kazati hak i raditi hak i žrtvovace za taj hak. In hua illa fe'eina ted hebun. Pa gdje onda ljudi idu? Pogledajmo sad ovoga pitanja. Na početku su nam spomenuti neki od predznaka sudnjih dana. Zatim nam je rečeno nešto o džennetu, nešto o džehennem. Zatim nam je rečeno ovoj objavi o Kur'an Kerimu, što uključuje i sunnet resula, ali i sato selam, i ove naše izvore, i Kur'an i sunnetu. A zatim se postavlja pridaj, a gdje vi to idete? E, odgovor je idete prema onome što vam je prije spomenuto. To jeste prema tome sudnjem danu. Prema polaganju računa idete. Idete prema džennetu i džehendemu koji vam je spomenuto. I zato neka pred vama u tome vašem putu gdje vi idete bude ovaj Kur'an koji opučuje na svako dobro, tada ćete biti spašeni. Jer svaka sura, svaki ajet ima svoju poruku. Poruka ove sure, koliko nam je uzvišen Allah, tabaraka wa ta'ala, dao, da shvatimo, jeste ovo. A nikada mi ne možemo obuhvatiti značenja Allahovog govora. Jer ovo je savršen govor, a mi nismo. I zato na početku nam se govori o kijametskom danu i govori u spopu toga o džennetu i o džehennemu. I govori nam se o Kur'anu, a zatim bivamo pitani, pa gdje idete? E idete prema kjameckom danu. A tu je u isto vrijeme jedno čuđenje, pa kud onda srljate? Kad vam je to tako jasno, kud ljudi idu i čeka se na dunjalu ko mimo Allaha te barekva ta'ala boje i trebaju da se boje. Fe ejme te da boje, ču, je jedno. Pa gdje da ljudi idu i gdje srljaju na ome svijetu? Kad su ove istine tako jasne, in huwa illa zikru lil alamin, To je samo opomena svim svjetovima. Opominje, napominje. Jer mi već znamo o tome u svojoj fitri. Kada smo stvoreni, prvi put, kada smo izvedeni iz adema ali i selam, bile su naše duše u pitanju. Sakupljene na jednom mjestu. I uzvišeni Allah je rekao, e let bi rabbi Zar ja nisam vaš gospodar? A sve su u jedan glas rekle, Alu, Bena, i muminske i kjaviske. Rekle su, jesi ti si naš gospodar. I zato prije u našim davnim, starinskim školama, koji više ne imamo, malu djecu učili. Danas malu djecu pred televizor posadi. Nek samo ne skače pred općima, pa nek ide kod god voćeće. Nije to odgoj vallaj. Prije su učili našu djecu, koji su sad stariji. Odkad si mumin, kaže, od kalu vela. Odkad si mumin, od kalu vela. Možda se ovi stariji prisjeće i toga. A šta znači od kalu vela? Mumin si mumin, sam vjerujem, od vremena kada su naše duše rekle, vela. Jer se rađamo sa imanom. Jer se rađamo u čistoj prirodi vjerovanja u Allaha tabaraka wa ta'ala. I samim tim, nismo tim postali mu'mini, nego prije toga, kad nije u toku dunjavuka naše mi samo to potvrđujemo ili nijećemo. I zato kufr znači njekaj. A jeqim znači ubjeđenje i potvrđivanje. Limen ša eminkum enjestan. Uzmišan je Allah na samo opominje. Na nam ono priješnije. Za onoga ko hoće, en jes takim, pazite Da bude, mi kažemo, da bude na pravom putu. Ali ovo je veće značenje. En jes takim, da bude ustrajan na siratinu stakimu. Ne na početku da budeš, pa onda da skreniš. Bože sa ču. Nego da budeš ustlajan na tome siratom ustakljima. Da si opredjenjen za Allaha tabaraka wa ta'ala. Za ovu njegovu vjeru. Limen emin za onoga ko od vas početi. Ko nastoji. Činjenica je. Da mi požrlimo. Da nastoji. A hoćemo li to ostvariti i dostići to uzvišenje Allah dajde. I zato kaže: "Wama taša'une, a vi ništa ne možete, illa en yasha' Allahu Rabbul 'alamin." Osim samo ono što hoće Allah, gospodar svih svjetova. Što hoće to jeste što vam odredi. Kadero. A ne ono što voli. Jer Allahuz Višnji nekad odredi i ono što ne voli. Za ni odredi o kufar kaderim a on ga ne voli, zato što je to za nije, zato što će preko toga zaraditi djehenem, jer se i djehenem treba zaraditi. Tako da oni koji vide u kakvim su patnjama te djehenem lije, kad kažu pa šta to Allah oni učiniše, innehu kane la ju'minu billahil azim. On nije Allaha veličastvenog vjerovao, Gdje taj danas sud na jednom internacionalnom nivou, koji će suditi tim zločincima, ne samo onima koji, su, koji ne vjeruju Allaha, neko koji odvraćaju od Allaha ovog puta? Smijemo mi ovo govoriti, vallaj, ovo je hak, kom je pravo, kom je krivo. Gdje je to taj sud? Koji će presuditi ovoje ima na ovoj kufur. To su pravi zločinci. To su pravi zlikovci. Koji kakav god kazni je grije naprave. Nije ništa prema tome kufuru. Jer je kufur najveći grije i osnova svakog drugog rješenja. I zato moći će samo onaj kome Allah omogući i kome Allah dadne. Ono što Allah hoće svojim kaderom, a nešto Allah voli uvijek, pa će nekada nekom je dati ono što voli Allah, a nekada će nekom je dati i ono što mu nije drago, ali mu je to dao i dosudio kaderom i kadaom svojim, zato što on tako to zaslužuje. A zulom čare, Allah daje da idu krivim putem. Jer su već zolomčari. Jer su odabrali put zoloma, pa ih je Allah na tome putu učvrstio i usmjeri, e, hajte se. I vas. A oni koji krenu, huda. A oni koji krenu pravim putem, Allah im poveća svoju uputu. Usmjeri, e, ovo je za vas pravi put. I zato mi svakodnevno učimo ih dinas siratan mustaqim. O put i nas na pravi put. Neki orientalisti oni изуčavaju Kur'an samo sa lošim namjerom. A namjera je osnova svakog djela. Oni kažu zato što muslimani nisu sigurni jesu li na pravom putu, oni mole Allaha da ih svakodnevno uputi pravim putem. Ja na majku svoju Šta hoće da ubace i šta hoće da kaže. Što mala djeca ne bi rekla. To je njihova sramota nije naša. Uputi pravim putem, mi to govorimo i ponosimo se time, jer uzvišeni Allah je taj koji upućuje, a mi nimalo ne sumljamo da je ovo pravi put. A uputa pravim putem... Znači i učvršćenje na pravome putu, i puta pravim putem, znači u svim poslovima, u svim pitanjima da ideš pravim putem i putem Allahovog zadovoljstva. Kako u imanu, tako i u fiku i u svim ostalim propisima, onako kako Allah Želešanu zahtijeva. Putem njegovog zadovoljstva da idemo, da nas usmjeri tim putem, da nas učvrsti na njemu a ni pošto da sumnjamo da jeli ili nije bože sačuvaj, to mogu oni koji nemaju Kur'ana pred sobom koji lutaju kao slijepci u tamnoj noći ništa propašči wama tashauna illa an yasha allah rabbul alamin postićice postićice ono što želi onaj ko nastoji ko se trudi doći će do toga svoga cilja a to je a to je na kraju Allahum tebara kva teala zadovoljstvo molim budu da nas pomogne na tom je putu da nas uputi, da nas učusti i da nas osnaži na putu njegovog zadovoljstva amin arhima arhima he has no parents no daughters, no sons He has no parents, no daughter, no son, nobody's like him, and he's like no one, nobody's like him, and he's like no one, say he's a love young.